Världens historia del 17 Vikingarna. Ja, vad var egentligen vikingarna för någonting? Jo, man brukar syfta på två olika saker när man syftar på just vikingar. Och dels att de var eh, krigare och handelsmän. Från Norden då. Eh, och eh, ja, man brukar oftast tänka sig en viking som en sorts krigare med yxa och sköld. Men faktum är att många av dem... Eh, Ja, var faktiskt mer en typ av handelsman. Men ja, de gjorde plundringståg också och många gånger så kombinerade de båda de här grejerna. Det vill säga att de plundrade först och tog lite slavar och eventuellt lite byten, liksom lite pälsar och sånt där. Och sen kanske de åkte till typ Konstantinopel och sålde de här slavarna och pälsarna och kom hem med guld, silver, pärlor och så vidare. Och när man syftar på vikingar så syftar man faktiskt bara på de som åkte med båtar. Vikingar involverar inte alla som bodde i Norden. För många åkte faktiskt aldrig på en båt. Utan de flesta var faktiskt bara liksom bönder här hemma. Så därför skulle nordmän kunna passa in bättre på dem. Vikingar är som sagt bara de som gjorde de här plundringstågen eller de här handelsresorna. Och här uppe i Norden då så dyrkade vi asagudar. Så som Thor, som ni kan se här på bilden, med sin hammare, Mjölner. Thor var Oskans gud, i den nordiska mytologin. Och så har vi Oden, hans far, som hade två stycken korpar. Väldigt visgud han offrade sitt ena öga, för att få vise, vishet. Vi har Freja. Som en sorts modersgud kan man säga. Och sen har vi Loki då, han som är den här listiga men den lite elaka guden. Här har vi några riktiga vikingastäder då. Den absolut största vikingastaden som man vet är Hederby i Danmark. Och det var en enormt stor vikingastad. Mycket för handel och så vidare. Ni kan se den här muren som omger den och man, man kom in med skepp och handlade. Även Birka i Sverige var ganska stor, dock inte lika stor som Hedeby. Och Birka ligger på Adelsö, om jag kommer ihåg rätt, utanför Stockholm. Man kan ändå, även idag åka dit där och liksom titta på de här gamla husen och sådär. där jag tror man har byggt upp en del. Men som sagt, Birka övergavs till slut. Därför att man, man vet inte om det vart förstört av plundring. Det finns en teori om att vikingar eller andra grupper ifrån Norrland och ifrån Norr kom ner för att de ville förstöra och plundra Birka. Därför att de tyckte att de fick ingen liksom uppmärksamhet där uppe längre utan att all handel skedde där nere och det tyckte de inte om. Men man vet i alla fall att Birka antingen eller ja, förstördes eller övergavs. Och sen så tog Stockholm över den rollen. Men de trodde inte bara på asagudar, utan de trodde också på en sorts himmel, och det kallas för Valhalla. Och vikingarna trodde att om man dog i strid, då skulle man få fästa för evigt i Valhalla, gudarnas hall. Som ni kan se här på bilden, då, som försöker visa ungefär hur den kunde se ut. Och här skulle alla fallna modiga krigare finnas, och kunna partaja tillsammans med gudarna då. Man trodde också att det fanns en gris i den här hallen som hette Särimner. Som vikingarna dödade då varje dag eller varje natt och käkade upp. Och sen så varje dag sen på morgonen så återuppstod den. Och så kunde de göra samma sak igen sen. så att de aldrig behövde vara hungriga. Så de fick alltid mycket mjöd, det vill säga typ öl fast med lite socker i på den här tiden då. Och de fick den här goda grisen då och kunde käka griskött. Dessutom så fick de slåss och härja och sådär varje dag. Och det gjorde ingenting för att... Um, det var också så att när de gick ut och slogs och dog här i Vallhalla så skulle de också precis som grisen återuppstå nästa dag så de kunde om allting och prata om sina bragder och hur duktiga och skickliga de var som en krigare. Men vikingatiden börjar det egentligen med båtar därför att det var först man kom på långbåten som vikingatiden började och ni kan se en långbåt här på bilden. Ett enormt långt skepp med skulder längs eh, sidorna. dock vet man inte om de hade det eller inte. Man vet i alla fall att det var en väldigt låg båt. Och den kunde åka väldigt snabbt och väldigt långt. Dessutom så kunde eh, lärde sig vikingarna hur de här kunde dras på land genom att man lägger stockar på dem och rullar dem. Eh, man vet alltså, eftersom det började egentligen med de här båtarna, så vet man egentligen inte när vikingatiden startade. Men man brukar säga eh, år 793 eftersom det var då man gjorde den första eh, plundringsattacken kan man säga. Och då attackerade vikingar ett ställe som heter Lindesfarne i England. Det är ett kloster. Så det var inte direkt mycket motstånd för vikingarna, utan de bara gick in, dödade alla präster, för präster har ju inte så några vapen. Och de tog alla skatter och tyckte, vad fan, när de dum i huvudet har de ingen som försvarar alla, den, alla de här skatterna, liksom. Det här var ju skitlätt. Och när de åkte tillbaka då och visade upp hur mycket de hade hittat, liksom, och liksom, ja, inte ens behövt slåss för att få det här. Så förstod ju folk liksom, om oh, men gud, det här var ju skitsmart, det här vill vi också göra. Så folk i Norden insåg hur stora rikedomar man kunde lätt skaffa sig genom att plundra och det här startade en hel våg av plundringståg med flera folk som gavs ut i båtar då för att göra likadant. Och man brukar prata om både danska och norska vikingar, eh, även svenska då, som jag kommer berätta senare, men vi kan börja med de danska och norska. Och de danska och norska vikingarna gjorde en hel del. De koloniserade bland annat Ketlandsörna, eh, Färöarna Island, Grönland och de åkte ända till USA, som de kallade för Vinland. Eh, de åkte faktiskt också till eh, England och koloniserade England och Irland. Och det här gjorde det att de skapade ett sorts imperium eh, sen som varit väldigt stort. Anledningen att de döpte bland annat till Island var för att de hittade väldigt mycket is där, ganska logiskt. Grönland döpte man därför att när man ser Grönland ifrån vattnet så ser det ut som att det är väldigt grönt. Det är för att det är väldigt grönt och fint längs kusterna. De visste inte att det fanns mycket is bakanför där. Så därför döpte de dem till Grönland. Hade de vetat om det hade snarare det blivit Island, men det visste de ju inte. Och Vinland, alltså det de som egentligen var Amerika då, det döpte de till Vinland därför att det var så fint klimat där och rikodla vin. Också ganska logiskt. Det här riket som de skapade då, som sen vart Norge, Danmark, England, Island, Grönland, det kallades för Danelag. Därför att det var dansk lag som gällde där. Så det kan ni försöka lägga på minnet. Det var också så att danska vikingar lyckades få Normandie ett område i Frankrike, därför att de plundrade så pass mycket i Frankrike, Spanien, Portugal och så vidare att kungen i Frankrike, han vill inte ha det här längre. Han tyckte det var alldeles för jobbigt med vikingar som gick och plundrade i kusterna. Så han sa att om ni slutar med det, om ni slutar plundra Frankrike så får ni det här området av mig. Men då måste ni lova att skydda mig också från andra vikingar. Och anledningen till att området fästen heter Normandi är för att det bodde nordmän där. Och den största vikingakungen som jag anser, är knuten den Store. Och det var ungefär i början på 1000-talet som han kom till och började regera. Och han hade det här stora riket som jag pratade om. Han styrde Danmark, Norge, Island, Grönland, England och till och med Pommern också. Vilket var ett enormt rike. Och de plundrade som sagt stora städer. De plundrade faktiskt till och med Paris. Och Lissabon, och det gav ju enorma byten som ni kan tänka er. Vilket gjorde att de kunde finansiera koloniseringen av det här stora riket. Eh, svenska vikingar, däremot, vi grundade faktiskt Ryssland istället. Vi åkte inte, alltså åt England och Spanien och Frankrike utan vi åkte åt andra hållet åt de baltiska staterna Estland, Lettland, Litauen vi åkte ner vid olika ryska floder så vi kom in i Ryssland och där grundade vi faktiskt början till det som skulle bli dagens Ryssland kallas för Rusia och vi plundrade en stor del av Östeuropa, gjorde vi. tog slavar, åkte ner med dem Sålde dom och pälsar och grejer i Konstantinopel, köpte svärd, glaskulor, mynt och så vidare. Man vet faktiskt idag att de flesta mynt som finns från vikingatiden i Sverige är inte svenska mynt. Utan det är faktiskt arabiska mynt. Som tyder väldigt mycket på att vi hade en enormt stor handel. Speciellt nere där vid Turkiet, även i andra länder i Mellanöstern. Eh, och vi var också faktiskt, vi blev så älskade som krigare för att vi var så pass bra och stora och skickliga att vi till och med varit livvakter åt kejsaren. Kallades för värringar. Och många svenskar vart värringar och sen så kom vissa faktiskt tillbaka upp till Norden och berättade om det här. Och gjorde så kallade runstenar. Eh, som ni kan se här på bilden. Och de här runstenarna berättar om sådana här lyckade plundringståg, lyckade handelsresor eller att man lyckades bli värring nere där i eh, Byzantiska riket i Konstantinopel. Därför att de här runstenarna visste man skulle alltid finnas kvar. Det skulle vara som ett minnesmärke på hur skicklig eller hur duktig man hade varit. Så vikingarna lärde mycket pengar och mycket tid. De hyrde sådana här stenhuggare för att visa för världen liksom att det här gjorde i alla fall jag när jag levde. Men varför slutade då vikingatiden? Ja, det här har att göra med att efter ett tag så lyckades faktiskt, eller då insåg sådana här kungar alltså i Frankrike och sådär att vi måste skydda oss bättre helt enkelt. Vi måste skydda våra städer så att de inte kan bli plundrade. Så det här gjorde att man byggde bättre murar, bättre borgar som kunde försvara staden. Dessutom så blev ifrån början, när vikingatiden började, så var länderna väldigt oorganiserade och så vidare. Eftersom romarriket precis hade kollapsat och sådär. Men rikerna började stabiliseras efter ett tag. Och det här gjorde att man kunde få in mer pengar, man kunde få in ännu större arméer. Och det här hotade såklart vikingarna. Och dessutom så kommer ju kristendomen. Den höll, håller ju på att spridas nu i Europa. Vilket spred det här att man ska vara fredlig, man ska inte kriga eller döda oskyldiga och så vidare. Och det här kom ändå till Norden. Och vi i Norden här valde att ta den här kristna religionen därför att vi handlade så pass mycket med resten av Europa. Att vi insåg att vi kan inte vara barbara längre för de kommer inte vilja handla med oss då. Så, hoppas ni lärde er någonting av det. Ha det bra så länge. Hej!